Beste ikerketa bat ere egin dute erresuma batuan. Oraingo honetan halitosis edo hau aho usailari buruz, atxari buruz alegia. Pasarda proposa. Oni buruz hitz egiteko. Ba, problema larria izaten da askorentzat, eh? Bai, ze agerian gelditutan h kirats asko dagoela. Alegia, autik kirats <risa> hori hartzen duenak Asko direla. Plas, plas, plas, plas. Baikarketa honen anabera, biztanleen atxa beraien txakurrena baino okerragoa da. Atxaren freskotasunaren inguruko proba batzuk egin dituzte, eta bost biztanleetatik bik bakarrik gainditu dituzte. Londresen esate baterako biztanleen euneko hogeita marrak du hau usai txarra. Atzkira txalegia. Hori guztia ikusita, Brian Grierson dentistak ere bere iritzia du eta zera sandu. Britainian diko hauak oso zikinak daudela, Eta oso jende gutxik garbitzen duela inoiz, mingaina. No, Beratik gara Joamarku luketela gehiago, alegia. Horida, berak, bueno, berak ez du esaten, baina Eizkasi. zuek ateratu zuen ondorioa. Denaren atxaren ikerketa honetan erritar guztiak ez tira berdinak. Idazkariak dira, hau usai honena edo atxeginena dutenak, eta idazkarien euneko eunak gainditu du frogau. Bien mitartean beste muturrean denda txikietako saltzaileak daude. Erdiak ereztu atxaren inguruko azterketa gainditu. Eta gezurra badiru dire, ikerketaren egileek gomendio bat egitera usartu dira, ondo garbitu dezatela hori izan daitekelako bezeroak galtzearen arrazoia. Denda txikiko entzak hori, denda bai. txikitako... Alegia, <laughs> denda txiki... problema, denda bai, bai. Alegia, denda txikiek ez dituztela bezeroak galtzen algune handien erruz, baizik eta hau usai txarra dutelako. Mesedez, nik uste dut bat baino gehiago aserretu gengo zaigula, honen ondorioz.